Адже моя хвороба надто затяглася, я злякалася і почала розбирати телефонний апарат. Побачила, як влаштований дзвінок. Поміж двома мідними капелюшками міститься важіль, який, коли телефонують, швидко б'є по них і від того лунає дзвоник вагаючись, я загнула цей важель до гори і знову зібрала апарат. Того вечора телефон підозріло мовчав. Мама дивувалася, адже вона любила повисіти на телефоні, базікуючи з численними подружками. Наступні два дні проминули спокійно. На третій, мама викликала майстра. Майстер розкрутив апарат і сказав, що у вас дивним чином загнути найважливіший для дзвінка важіль. Мама побожилася, що ніхто не торкався цього важиля. Я теж вдала через здивування. Майстер сказав, що без людського втручання це неможливо. Мама, наполягала, що ми цього не робили. Майстер відповів, що цей важель металевий і загнутий не божою силою, а людськими руками. Суперечка зайшла в глухий кут. Майстер плюнув, відігнув важіль і пішов, навіть не взявши належні йому три рублі. Щойно він пішов, пролунав дзвоник. Мама підняла слуховку. Це телефонувала вчителька. Мама зблідла, адже вчителька повідомила, що її донька ось вже третій тиждень лікується від загадкового вірусу. Як же так? Розгублена відповідала. Мама, вона ж щоранку збирається до школи. Розмова була неприємна. Мама Терміново зібрала якийсь сервіз, який було перевезено з Німеччини років сім тому, і пішла на побачення з учителькою. Завдяки цьому еротичному, ба навіть і лесбійському сервізу, на нього було зображено оголених грекинь, що млосно тулилися одна до одної. Мене не вигнали зі школи. А чи я все одно не вчила те, що мені не подобалось? Наприклад, як облаштована Мартенівська піч? Не бачила в цьому ніякого сенсу. Цей параграф з хімії я б не вивчала і під загрозою розстрілу. Отака от, от була зараза. «Наближалися іспити». А з хімії у мене так і лишилося двійки. За цю саму кляту рострикляту піч. Причому вчителька хімії наполягала, щоб я вивчила саме цей розділ. Іншого вона від мене і чути не хотіла. Одне слово «найшла коса на камінь». Я теж діяла за принципом камені й коси, і уперто не вчила влаштування огидного мені механізму. О, як би ж тоді знати, що Мартенівську піч я, працюючи на металургійному заводі, обстежу згори донизу. Роздобудько, кричала хімічка на кожному уроці, до дошки, розкажи нам про принцип дії Мартенівської печі. Роздобудько виходила й Тупо мовчали, роздивляючись плакат. «Сідай, два!» – казала хімічка. «Наступного разу теж саме. Не вивчиш – буде двійка за чверть, і ти нікуди не вступиш, це я тобі гарантую». Мабуть, у неї були великі зв'язки. Школа була для мене концтабором. Вчительки, хоч і не всі, Наглядачами і котами виручали юні практикантки, котрі на позакласні уроки приносили записи Пінк флойда і закохували в себе хлопців. Здебільшого вчительки були самотніми. Їх дратувало моє завжди розпущене волосся, я просто не знала, що з ним робити. І вони так-так саме вчительки дали мені прізвисько «Сільва» вимовляючи його з такою огидою, ніби йшлося про найбільшу грішницю на землі. Мабуть, хімічка з високою бабеткою на голові. Не була винятком. Волаштування та принцип дії Мартенівської печі я так і не вивчила». Мала двійку і не пішла на шкільний вечір наприкінці навчального року. А випускні іспити дійсно довели на обмежену владу хімічки. Адже вона була у складі комісії, що приймали іспит з української літератури. Треба сказати, що саме українську літературу у школах Донецька викладали аби як. Можна було отримати відмінно лише за те, що тупо перелічиш риси характеру якого-небудь чіпки. Мужність, бадьорість, сміливість. Одне слово «дивись у вікно і бубони». Так от, відповівши на всі запитання екзаменаційного квитка і побачивши схвальну посмішку вчительки літератури, я напружилась, їй щось активно шепотіло на вухо хімічка. Всі члени комісії закивали головами і почали запитувати щось з позакласного читання. Наступні хвилин сорок я перечитала їм майже всього сосюру. Те, що в школі не проходили, потім тичину, а хімічка – все шепотіли, шепотіли щось комісії. Нарешті червона від молода вчителька літератури сказала, що моє майже годинне катування вартує лише трійки. Це було несправедливо. хе, -хе, -хе, -хе. Я не терплю несправедливості. Вона для мене, мов батіха-боланцюг, котрим в якомусь індійському фільмі господар до крові шмагав ні в чому невинного слона. Я бачила цей фільм у дитинстві, таємно ридала, таємно, бо ніколи і ніде не робила цього в голос. Нічого, ні больна. Багато разів у житті я була таким слоном, і досі не можу зрозуміти, чому. Хоча, Насправді не, не можу, а вже не хочу. Певною мірою свої ролі і свій шлях у житті ми обираємо самі. Якщо ти, напевно, знаєш, що він твій, варто йти ним до кінця. І навіть якщо тебе лупцюватимуть ланцюгом, якщо ж ти вагаєшся, розвертайся і йди геть. Якось мене вразила фраза Гемінгвея, я можу кинути вас з високої кручі і піти, навіть не озираючись. Її можна трактувати як завгодно, навіть як жорстокість, але це не так. Жорстокість стояти на краю, лякати близьких, що отот -от зробиш крок, і тримати за руку іншого. Парадокс у тому, що той інший зробить крок першим. Це і є несправедливість. Всередині кожної людини є потаємна пружинка. Вона реагує на різні для кожного свої прояви життя. Моя пружинка реагувала і вистрілювала, коли я стикалася з несправедливістю. Я могла стерпіти все, що завгодно. Але приборкати саме цю пружинку було понад мої сили. Вона випростовувалася сама по собі. І її не міг стримати жоден здоровий глуст. Одного разу у дворі ми, діти з одного будинку, стояли колом всередині якого здоровезний чужий хлопець. Йому було років 14, нам по шість. Він бив нашого ровесника. Це було магічне дійство, схоже на середньовічне публічне четверування. Нас паралізував страх і якась тваринна цікавість. Ми дивилися на розправу, і наші ноги немов налилися човоном від того страху. Тоді вперше в мені розгорнулася ця пружинка – Якась сила понесла мене всередину кола і змусила битися, кусатися, дряпати пику тому здоров'яку, і мені було байдуже, вб'є він мене чи ні, я про це не думала. Але тоді зробила дивне відкриття, коли ти починаєш ось так,